Az nem ballana jóra. Enyhén szólva. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ied meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. nem én, én csak járok. Sajnos kocsmában már nem. Nem. Visszaszámolok. 199, 98. Ennyi. Mire gondol, ki lehet az? Stimmel, Fiala. Fiala. Kejfe Civil Rádió a 9800 és interneten. Half of Led Zeppelin they haven't played together for 12 years please welcome the thrilling and the exciting Jimmy Page and Robert plant Szükető, a többi, de megvan, hogy elvesszük újra. Szüf, szüf, szüf, Ma 2019. december 18-a szerda, 15 és öt múlott reggel 7 óra. Nos, az, hogy hanyadika van, hogyha nem lenne reggel rádióműsorom, akkor szerintem fogalmam nem lenne. Tehát tudnám, hogy december van, még nincs karácsony, de elmúlt Mikulás, de hogy hanyadika van. Önök például minden reggel tudják, hogy hanyadika van, és milyen nap. Én a hompolától kaptam egy ilyen gyógyszeres izét. Ha ránézek, mindjárt az életkorom jut az eszembe, mert korábban ilyen nem volt. Ugye rendszeresen gyógyszert nagyjából egy vagy két éves korában ez elképzelhetetlen lett volna. Nem szégyellem, de büszke se vagyok rá. Abban így benne van, hogy Monday, Tuesday, Wednesday, mindegyiknek a kezdőbetűjével. Ma például az egyik gyógyszernek a fele hiányzott belőle, most lenne toljál. És úgy döntöttem, hogy akkor ma ezt nélkülözni fogom. Általában nem teszek ilyet, tudom, hogy az orvosok nem szeretik ezt. Statisztikailag beveszem azt a gyógyszer mennyiséget, amennyire szükségem van, és nem úgy, hogy hónap végén beveszem az egészet. Hülye vagyok, de ennyire nem. Hogy ezek a napok arra tesznek bátortalan kísérletet, hogy milyen lenne a kejfejancsi, hogyha a szó leghétköznapi értelmében hétköznapi lenne. Nem beszélgetünk arról, hogy mit mondott a piko a kocsisról. A kocsis a pikóról. A nagy Ervin a kocsisról, és a kocsis a nagyerviről. A gulyás a karácsonyról, a karácsony a gulyásról. A fűrjes a karácsonyról, a karácsony a gulyásról, te rólam, én rólad, a réka rólam, én a rékáról. Ma reggel meghallgattam Parakovács Imre reggeli műsorát mellártamással. Tamással. Van abban valami vicces, hogy Parakovács Imre reggeli műsort vezet, de miért ne? Én vezetek műsort, más is vezethet. És minden pillanatában azt éreztem a Mellár Tamással folytatott beszélgetésnek, hogy ezt meghallgathattam volna tegnap, egy hete, egy hónapja, egy éve, öt éve. Ilyen biztos nem szeretnék csinálni. Független attól, hogy napjaink zömében egyformák, reggel felkelünk, este lefekszünk. hogy ma 2019. december 18. a szerda van? Azt is mondtam, hogy három. Szerda csütörtök péntek, aztán kinek mi jut? A civil rádiónak a civilradio.hu nekem a 87.6 Pénteken nagyjából 9 óra után de még tíz óra előtt út elágazáshoz érkezik a civil rádió és az én sorsom, amely nagyjából két és fél évig talán, ha jól számolok, összefort. Köszönet, hogy bevettek a csónakjukba. Jó utat nekik! 8 fok van, ami december 18-án nem normális, de hát nagyon nehéz arra válaszolni, hogy mi normális és mi nem. Egy évek közt erről szól a kejfejancsi, mert ha 8 fok van, akkor 8 fok van, most azt minősíteni, hogy ez normális vagy nem normális, eltér a szokottól. De egy iránt a többi napjuk is el szokott térni a többitől, és mégsem mondjuk rá, hogy nem normális. Mondtam már, hogy ma a 2019. december 18. a van ez a Kejfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János, egészen szörnyű reggeli, hát nem is tudom, minek mondjam, diaréja. De az biztos, hogy nem mondtam, hogy négy perc múlva lesz negyen már csak azért sem, mert egy perccel ezelőtt ez még nem lett volna igaz. Úgy tűnik, mintha derült lenne az ég, akkor viszont a nap is so sütni fog, a viszont itt, hát ezt majd a Kálmán elemzi. 01614890999 és 7 7 1 1 1, ez a két telefonszám, amellyel operálni lehet. Nekem a világnak nem feltétlenül ebben a sorrendben üzenni lehet, vagy párbeszédet folytatni. Korábban elmondtam, hogy ha hihetetlen mennyiségben érkezik, akkor kiváltva, ha nem, akkor csak plusz jövedelemként felajánlottam rendőműsorszolgáltatómnál a 9 és a 10 óra közötti sávot, ahol nem feltétlenül lenne szöveges műsor, és amely alkalmas arra, hogy támogassák, hiszen egyébként a politikai tartalommal bíró részt kimeri támogatni állami cégek és önkormányzatok. Pont kívül. Gondolkodnom kellett a mondat befejezésén. Kicsit ugrál. Nem kicsit. Na no Ha úgy gondolták, hogy ez eredetileg is így volt betervezve hát most mit hazudjak? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát most már tizen sok éve hallgatom önt reggelente, nem pusztulok bele, ha egy-egyről lemaradok, de azért erős a törekvés, hogy hallgassam minden reggel a műsorát, amikor van és ugyanarra nincs mandátumom, hogy a tók nevében bármit mondjak, de a magam nevében azért köszönöm én is a civil rádiónak, hogy az elmúlt két és fél évben Tehát az, az, az igazság, hogy van mit, igen, abszolút. Mint ahogy nagy valószínűséggel a spiritre áll, is állni fog ez, mint ahogy annak idején a, a vadasféle rádióra is állt, és a Fridérire is, hát mindegyikre másféleképpen... Igen... Most, e, most ez van sajnos soron, úgyhogy. Hát annyiban ennyi? sajnos, ugye amennyiben el az kell így tőle így válni, volt, ugye nem önként. Így van, mert a vadas dolog egy azért. A az, az elvállás volt, tehát ne hasonlítson. Igen, a vadas kicsit olyan van, volt, mintha az NMHH kiegészült volna egy taggal. Igen. Na hát csak ennyit gondoltam. baráti tűz alatt voltam. Szóval, hogy egyik mondatomat a másikban e. felajánlottam ezeknek a fél óráknak 9-10-10-10 a szponzorációs lehetőségét és tegnap már úgy elindult a folyam Így aztán ajánlom magam meg ezt a 9-10 óra közötti részt ha valaki úgy gondolja, hogy a cége nevében vagy saját maga támogatná egy szemmel látható összeggel hogy az mennyi, azt itt most nem határozom meg akkor dörö.fialajanos.kukac.gmail.com névtelefonszem de tegnap azt elfelejtettem mondani, amit tegnap előtt mondtam és ez nagyon súlyos hiba, hogy ugyanakkor beszélgető partnereket is keresek, is tehát ugyanakkor nem biztos egy jó szó ide tehát olyanokat keresek, akik hajlandóak két vagy három napon keresztül nagyjából ugyanabban az idősában, az elmúlt 24 órájukról beszélgetni velem beleértve, hogy az se ártana, hogyha lenne hozzájuk név is, telefonszámot mindenféleképpen szükségeltetik, és ha külföldön élnek, az nem akadály. Mondhatám, hogy sőt, de hát milyen alapon teszek én különbséget Magyarországon és külföldön élő magyarok között, aki tehát azt gondolja, hogy a január 6-án kezdődő Kejfej csiba valamikor január 13-ától bekapcsolódna, úgy, hogy beszélgetne velem előre nem egyeztetett témákban, az előtte való 24 órájáról. Kettesben beszélgetnénk, vagy hármasban, mert ott is két telefonvonal van, már tudtam, még egy telefonműsor se volt, vagy egyetlen műsor se volt, ahol egyébként fölhívták őket, csak ők telefonáltak ki, 87.6 akkor szintén ragadjanak telefont vagy számítógépet, és írjanak a dörö.fialajanos kukacs gmail.com e-mail címre, és írják meg, hogy kik önök, és hogy ezeken a napokon vállalnának inspekciót. Hát várjuk meg, hogy ez mikor fog ugrani. 0614890999 és egy Újabb lendületet veszek, és aztán folytatom a pofázást ebben a 14 éven a nem, felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsorban. Tudom, nem kifejezetten karácsonyi a zene, de hát ebben benne van a fialai Dafke. 061-489-099-9 és egy zenei szponzoráció 9 és 10 között egyének cégek dörö.fialajanoskuka.gmail.com aztán nem kárhoztatni a későbbi partnereimet hiszen odaát csak kapok fizetést nyugdíjra majd nem kell összeadniuk a pénzcserébe Nyugdíj nagypapa, ezektől a szótól frász kapok, miközben tudom, hogy hány éves vagyok, és a lányomnak is lehet még gyereke, amíg én élek. Mert milyen nagypapa az, aki halott? Azt ugye tudjuk, hogy a halott indián a jó indián, de hogy a halott nagypapa a jó nagypapa, ilyet még nem halottam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialau Szeretném megköszönni a hétfőt, hétfő a messziről jöttek, és tessék szíves megengedni, hogy mondjak pár olyat, ami hangversenyen voltak. Tegnap nem tudtam az, az telefonálni, hogy, hogy olyan gyönyörű a kis stadionban, Manfredben, a Stell Feddi, a Tremelózon, annyi, de annyi gyönyörű, és azért élek még, hogy ezek érzetnek. Nagyon-nagyon sok szépet láttam, hallottam, Párizsban, David Bowie, az Olympia színpadán, Johnny Haridit, Gilbert békut, Juliet Gréko, nagyon-nagyon sok szépet, ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm, hogy meghallgatott. Önök most arról hallottak egy telefont, nem hallottak, hallottak. Hogy az élet szép. Bár ez a csiból nem mindig derül ki. És a másik dolog, hogy keresek beszélgető partnereket, kipróbálnám, milyen lenne? Dörö.fialajanos.gmail.com, aki a hajlandóságot érez arra, hogy magával, vagy egyedül beszélgessen velem meghatározott időpontban két vagy három napon át. A külföldönél az se baj. Jó reggelt. Szerintem nincs a földön még egy ilyen rádió reggel. Robert Flandt, Ledze Perin, Dipszördő, Fantastikus. Köszönöm szépen. Hát meg ehhez annyi évesnek kell lenni, mint ön, mert például a lányom korosztály egyáltalán nem biztos egy hálás hallgatóság lenne, bárki tudja. Azt még nem próbáltam ki, hogy összeveszek a honpolával és a lányommal vagyok jóba. Eddig mindig fordítva tettem, a lányommal veszek össze és a hompolával vagyok jóba. Még azt is kipróbálhatnám, hogy mind a kettővel jóba vagyok és mind a kettővel rosszba vagyok. Ezen még el fogok gondolkodni. Vagy végig megy. 6 perccel múlott 4 8 Kint 8 fok van, most más olyan számot, ami 8-al van, nem tudok mondani, csak azért, hogy 8. Tudják, még van az a vicc, amikor a Brezsnyi megnyitja a Moszkvai Olimpiát, és mondja, hogy ó, ó, ó, és akkor valaki megbőr, és azt mondja, hogy Brezsnyével ftárs nem kell mind az 5 karikát felolvasni. De az már mindennek az alja, nem? Hogyha a műsorvezető vicceket mesél reggel. Annál nincs lejjebb. Már jönnek a katonatörténetek. végén jönnek a zsidó viccek, és aztán teljesen magunkra ismerünk Magyarország. Egyáltalán hallgatom reggel a klubrádiót, Karcefem, Kossuth, ami van, civil. Néha az, az érzésem, Gotár Péter Abúzus Ide Gotár Péter Abúzus oda megált az idő. Hát lehet ezt a zenét nem szeretni, de... A hopp nem szereti a Hemondot. Arról nem tudok, hogy a Hemond nem szereti őt. De még 70 másodpercén ne telefonáljanak be! Le! Jó and now i dream köszönjük mindent zenét, a műsort megyünk maga után megyünk <tos> megyünk követjük. <tos> nem, van nem, azért mert mózes ne Tárnap összefutottam Dömsödi Gáborral, akivel nem állítanám, hogy maradékta jó a viszonyom, és őszintén örülök annak, hogy talált magának állást. Az hát onnan jutott az eszembe, hogy követnek engem, tehát nem a natur, nettó személyeskedés van bennem. Boldog vagyok, hogy az életem úgy alakult, hogy nem kellett elhagyni azt, amit csináltam. Nem kellett szóvivőnek lennem, nem kellett sajtófőnöknek lennem. Különösképp nem kell egy G. Német Erzsébet tanácsadójának lenni. Hát sok mindenkinek adnék tanácsot, de G. Német Erzsébetnek biztos nem. Jó reggelt! Jó Wagner! Én csak akkor melek utána, ha játszom még majd. <gül> <gül> hát a kapcsolatban tudnék mesélni, mert a lányommal való konfliktus egyik oka a zsarulás, de ezt most nem folytatnám. 06148909999 és 0636771161 három műsor a együtt fél kilenctől Füriyes Balázs ma a civil rádió a civil található, meg az interneten, a KFJ pedig január 6-ától a 87.6 frekvencián, hogy 9 óra után milyen műsor lesz benne, ne ha lesz benne egyáltalán műsor. Mármint a 87.6-on a fia részéről, mert egyébként műsor nyilvánvaló lesz. Az búlik azon is, hogy végül is a felhívásomnak hányan és hogyan tesznek eleget, felajánlottam egy szponzorálható zenei sávot cégeknek és magánszemélyeknek. Fél órás vagy 20 perces bontásban tőlem az egész egy órá is megvehető vagy sem. Amennyiben valakiben van ilyen szándék és fialára kidobható pénze. Döröpont, fialajanos gmail.com és tüntesse föl a nevét és a telefonszámát. Felhívás kettő három. Aki úgy gondolja, hogy két-három napot azonos időben vállal beszélgető partnerként a leendő misorszolgáltatóknál 87.6, érhet az illető Sopronban, vagy New Yorkban, vagy Budapesten, ez nem számít, hogy külföld vagy sem, és bevállal két-három napot legalább negyed óra terjedelemben, neki szintén kukat gmail.com és az e-mailre az e-mail lenne, ne felejts el feltüntetni a nevét és a telefonszámát félnyosz van 06148909999 és egy 1161, hol van a következő hallgató? Megkérdezni, hogy a munkatársát, akivel reggelenként együtt dolgozik, hapérnők, technikus, egy fiatal... Igen. Fogány Ádám. Érinti. Ádám, Ádám, mennyiben érinti az, hogy átmennek egy másik sugárzási módra, vagy nem is sugárzási módra, csak terjeszték. Holnap be fogom Magyarul... hívni a stúdióba 8 óra után, és... Nem csak kérdésekre válaszol, hanem ismét szó lehet hangyákról, méhekről, ami őt érdekli. Oh. Hallgassa holnap, és ez műsor előzetes volt. Fly. Mintha Bétót László-t hallgatnák, nem? Én ilyen zenét nagy mennyiségben két helyen hallottam az életemben, a Bétótnál és a műjékpályám people, every... 4 8 9 0 és 7, 1 -1 -1. Each with their own secret care. So ferry cross the Mersey, and always take me there, the place I love. Arra kérem, hogy telefonáljon egészen pontosan másfél perc múlva. Köszönöm. Ajánlottam tehát a 9 és 10 óra közötti részt egy szponzorhátó zenei sáv csak azért, hogy ne mindig önkormányzatok legyenek meg szerencsejáték, ZRT, meg ki tudja, annyi állami cég van annyi ujjam lenne, mint állami cég él lennék a száz lábuk a száz között. és kerestem beszélgető partnereket is két-három napra azonos időben kötetlen témában. Mindkettő ez a dörö.fialajanaskuka gmail.com e-mail címet ajánlottam. Hajrá! Reklám következik. A Slipnut visszatér Magyarországra! Slipnut We are not your kind tourné 2020. február 4-én a Budapest arénában. Előzenek ar a hills! Jegyek kaphatók a oldalon keresztül. A We are not your kind album, már elérhető streaming és letölthető verzióban. Készletek a Sweeknopegy. Re reklám következik. Hmm, ne tessék már megírosszat nyomtam. <sítsz> Ez reklám volt. Köszönöm a türelmét, most már hívhat. Külföldön voltam, azt hiszem, amikor ők fölléptek. Pedig nagyon szeretem ezt a német-alföldi bandát, azért nem mondom, hogy hollandok, mert lehet, hogy belgák. Ez a dísz. Jó reggelt, egy György vagyok. Én szerintem Roger ezt nagyon-nagyon régen nem adott. És úgy emlékszem, hogy ön is nagyon szereti. Ez így van, de annyi mindent nem adtam még. Jó, jó. Egy telefon, és kijön belőlem a Dafke. Fiala úr, én annyira szeretem önt, én is nagyon utálom önt. Nem hoztam Roger ezt és Pink Floyd sincs nálam. De egy ilyen telefonnal el lehet érni az, hogyha itt lenne nálam, akkor sem. Jó reggelt! Jó reggelt, ismersz-e hogy meg? Köszönöm mert... szépen, elég volt egyszer. Valaki meg akarja szavazni, hogy legyen Fekete György harmadszor? 0614890999 és Ulaz szerintem ilyen műsort a 876-on még nem hallottak. Lehet, hogy egyszer meghallgatják, és utána azt mondják köszönjük, Fialó úr, még se kérünk magából. Elég a tévéműsora. Ugyan? Lakatos István jó reggelt, karácsonyi egyében legyen fekete egy harmadszor. Hajd legyen. Kedves fekete úr, használja ki a karácsonyi lehetőséget. Ha nem sértődött eddig halára, utóbbit megérteném. Milyen jól meg lehet abból élni, hogy az ember halára szekál másokat, közben időnként önkormányzatokkal édeleg. Próbálják ki érdemes. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm szépen a úrnak a lehetőséget. Én voltam, aki augusztusban telefonáltam, hogy a lányom megy két vonat Brazíliába. Ha emlékszik már. Igyekszem még... ha? Igen? Ö, szerencsésen megjárta az utat, de hát ö, sajnos a De ott egy is volt, igen, most már Igen, igen a barátjához ment ki, igen, igen. akinek itt a, a tartózkodás engedélye, és képzelj el, azóta sem tudták elintézni, hogy, hogy megkapja a Magyarországi Munkavállalási Engedét, úgyhogy szerencsétlenek itt vannak ketté választva 10.000 kilométerre egymástól, és hát itt a karácsony, és azt hittük már két három hónapja, hogy ez az egész be fog zajlani. Nézd, hát, rajta rajtamolnak kapna, vízumot kapna, munkavállása engedélyt is, de sajnos ez még a lakatoson sem múlik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia úr! én nagyon sajnálom, hogy munkáját kell változtatni a, a következő munkahelyet, sok sikert kívánok, egyben kell... Már egyik esetnek intem munkahelyemnek, igen. Ja, a szó klasszikus értelemben. Igen, igen, jó. Igen. Jó, ha így helyesebb a dolog. Egyúttal kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok, Viszont. és lenne egy kérdésem. Ajaj, igen. Az lenne a kérdésem, hogy megmondható-e a volt uh, uniós biztos Navracsics úrnak az új munkahelye? Magyarországi munkájá. Hát egyrészt Veszprémnek, a, a kulturális fővárosnak a kormánybiztosa, messze is tudtam, a tanít két egyetemen. Két egyetemen. Tehát két dolgozik. Mm -hmm. Jó, köszönöm szépen. És ö, pénteken lesz még ő? Lesz, lesz. Nem csak, hogy még lesz, jövőben lesz minden nap. Megtisztáztuk, hogyha mező lenne, akkor is lenne. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. But listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? whoa, more closer. Let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. Nobody knows, just we two. Closer, let me whisper in your ear. Say the words I love to hear. I in love with you. Oh, I've known the secret for a week or two. Nobody knows, just we too Hol van a következő delikvenc 06148909999 és egy. 06 Gondolják el, hogyha nincs rádiomisarom, ülök a konyhában, és azt mondom, hogy egy és egy. Konkrétan azt gondolnák a hogy én hülye vagyok, de akkor hál' Istennek nem lennének ott. Lehet sepülnyébe is beszélni, de azért az nem ideális. Gyerekkorban igen. Kinek van ma születésnapja? Jó reggelt! Jó reggelt, bocsánat, hogy ilyen ez a de annyi hallgatója van hát, ha valaki meg tudja mondani, hogy mi lehet az, amit az emlőtösre lát, lehet a szabadság, hogy az pár méterrel úgy világít, a kapcsoltak föl, hogy az emlőtösre elég látott tőle. csak akkor valaki tudná megmondani. Okay. Köszönöm. Bérelhetővé, kibérelhetővé tettem a 9 és 10 óra között is sávot a 87.6-on január 6-ától, ahogy a van vevő. Bérlő. 061 489 helyett dörö.fialajanos kukat, gmail.com, a részleteket telefonon, amiért veszek el a telefonszám is. Ettől független várom azok jelentkezését, akik 2-3, akár 4 napon keresztül fix időben szívesen beszélgetnének velem. Arról, ami velük történt, vagy nem történt. Ha ez külföldön nem történt velük, nem akadály. Ehhez is a döröpontfialajanos kukacgmail.com e-mail címet ajánlom. Kettő perc szóval lesz 318. Van valakinek születésnapja, vagy marad a Gellérthegy? Egyetem, mi van a Gellérthegy alapján? Mik a fények? Vagy azt mondta nekem a villamoson, hogy én nem lehetek, én az kizárt, hogy Fiala János villamoson közlekedik. Mondtam, pedig én vagyok, mire azt mondta, hogy én már nem tudom mióta BKV-zik, és soha se találkozott velem, Én azt mondtam neki, mindig más helyen BKV-ztunk. Let die 318 múlata, egy perccel. Ki a következő delikvens? Óhaj, sohaj, panasz, üzenet. Jó reggelt! Jó reggelt, itt egy delikvens. Be tud tenni adásba? a dászba? Abban van. A fiam a János keresem. Én vagyok ez Jó, akkor ez egy üzemet rögzítő. Az. Továbbiakban szeretném arra kérni, hogy amikor interjút csinál, akkor ne a lehet szóval kezdje az interjút, hanem mutassa be. Az ön a hangmemóriája az nagyon tökéletes, de hát nagyon sokan nem ismerik fel, akivel az interjú alanyát. Lehetséges? Elnézést ön szokott üzenetrögzítővel beszélgetni? Nem. Akkor nem normális. Vagy normális. Nem csak a tegnapról maradt étel lehet, jó a tegnapról itt maradt zene is, viker Viker alatt. Nagyjából még a szex olyan jó, mint reggel rádióm is hallgatni. Na jó, az eszterházi tartos elrossz. Jó reggelt! Jó reggelt! Itt annyi jó kívánság volt egerről, Én meg hagyd mondjam azt, hogy boldog farukát mindenkinek, az még előtt Köszönöm szépen, azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy meg végül, annyi jó kívánság után valami őszintesség. Véker elad. Jó reggat. Jó reggat, ne arra, én egyszerűen nem értettem, hogy kikben élnek most. Nagyon jó. Ez a Face No az énekese. Yeah. Úgy hívják, hogy Chuck mostly. Felkészül Peter sellers Ezer éve játszottam ezt a George Martin lemezt. We get a lot. A lot stuff, yeah. I've got a list. Tehát igazi topzódás, reggel szex közben műsort vezetni és eszterházi tortát enni, ezt így ebben a formában még nem próbáltam ki. Azért van bennem késztetés, hogy egyszer még kenterbe verjem. Sebestén balást, aki most éppen piacvezető. Százméteres sikfutásban lehet, hogy kikapnék, de itt még bírom a tempót. <SIL> Jó reggelt! Jó reggelt! Nem akarok illúzió romboló lenni, de a tét szomorének ezt úgy hívják, hogy Májk Fettol. Hát akkor tévedtem. <SIL> De itt van ön, és kiavít engem. Köszönöm szépen. Csak azért volt, mert már régen telefonáltak, és szerettem volna, ha valaki betelefonál. De még egyszer, köszönöm. Ez a Peter Sellers féle Beatles előadás nagyjából olyan, mint maga Peter Sellers volt a filmekben. Jó reggelt! Eddig kérdeztem volna, amit megköszönt volna utólag is. Biztos. Már azt sem tudom, hogy mit akart kérdezni. Egyáltalán kérdezni akart. Jó reggelt! Jó reggelt! A mondat pontosan úgy jó, hogy a Face második éveket majd <gül> Nagyon szépen köszönöm! Alakul ez! Az most korrekt, hogy mind gyerek a kupos gyerek a prés alatt, vagy ezt ilyet nem szabad mondani már? Na gyere Péter Sellers!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 Wagner Tibornak, hogy utánam jöjjön. Na jössz Tibor! Ezzenével megnyerek valakit és elveszítek valakit, mert bár, bár nem telefonált szerintem a hompola. Nincs az, az isten hogy a black night miatt el jöjön. Ez a Deep purple, Holváj Tibor és mások 0614890999 és 063671161. 4 perc múlva lesz reggel 8 óra. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem akartam beletelesználni a zenébe. Oké. Okay. 2019. december 18-a van és szerda 3 perccel múlva reggel 8 óra ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit azaz napról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsorral. 98.00 frekvencián a mai nappal együtt még három napig, mert szombaton éjfélkor elhalkul a rádió. Mondhatnám azt, hogy elnémul, de nem mondom azt, hogy elnémul, elhalkul. Mint ahogy a igazgató igazgatóját, mint kiderült, nem kirúgták, de egyáltalán mindenkit kirúgnak, nem elbocsájtanak. De ha megszületünk, akkor sem a világra pottyanunk, hanem megszülettünk. Tehát miért ideják azt, hogy kirúgják? Biztos ez így jobban hangzik. Egyszer rúgnák ki őt, és akkor már a saját pagáról nem így beszélne. De akkor máshol se így beszél. Felajánlottam lendő műsor frekvenciában a 87.6-on a 9 és 10 közötti részt mutatván, hogy van piaci érték hogy vegyék igénybe a zenei sávot amely ott lenne ajánlatokat a dörö.fialajanos e-mail címen várok névvel telefonszámmal és jelentkezni fogok szintén felhívás keringőre hogy ha valaki úgy gondolja egy-két-három-négy napon keresztül fix időben Előre nem egyeztetett témákban, de az ő életével és egyáltalán a világtörténéseivel kapcsolatban van miért beszélgetnie velem, függetve attól, hogy Budapest vonzás körzetében éle vagy külföldön. Szintén név és telefonszám, valamint elküldeni a dörö.fi kukat jános gmail.com e-mail címre. Uh! Uh! So just need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication. Let you see what I see. Dancing hot and sweaty. Right in front of me. Right in front of me. 1 4 Ki lesz a következő delikvens. Kifejezetten karácsony a hangulat. Nagy bűn az, hogyha én most elköszönök a Prince-től. Vagy bírjak ki 2 perc 20 másodpercet. Elvesztettem a hallgatóimat. Mi történt a 8 órás hírek alatt? 0614890999-es ulat Két telefonszám, amit nem viszek magammal. Jó Szerintem menjünk vissza a rogba. nem, ja, Visszamegyünk a rogba, de most egy nagyon lírai szám jön. Elhagyjuk a fankot és jön a cefelén, de egy egészen gyönyörű írai számmal készítsék elő összesen gyújtójukat. Jó reggelt! Jó reggelt! Érteklődni szeretnék, hogy a 35 ezer forintos tétel az megfelelő a gyönei sponsorációt. Dörö.fialajonos.kuka.gmail.com De nem, szándé, szándékosan nem szerettem volna pénzről beszélni. De ezt szándékosan. Megtisztel a Fontos. Nekem csak azért fontos, de, mert 35.000-nél többet nem tudok erre a célra felajánlni. De ön egy ha... tünemény, már, már a szívembe van fogadva, küldjön egy e Jó, küldök egy, egy e egy, képen... egy ilyen embert nem lehet visszautasítani. Ez milyen szép, mondják meg őszintén. Ez nem egy lemezverzió. Hips and lips, chips and whips. She knew it fucked you Hát az ember jó szerivel ilyet játszana a szerelmének, amikor elhagyja őt, de csúnyos hát én gyerektelem vagyok. Tepat ez. Péjait Tibor. Senapébe Baby, baby, baby, I've got to leave you. Feel my old time calling me. Said I feel my old time calling me back home. Feel my old. Baby, baby, baby, baby, baby, baby I've got to ramble You know, you know You know I've got to ramble I can feel it calling me Elhagysz azért hompola vagy csak azért, hogy aztán ilyen számokat játszok reggel a rádióban? 1 4, 8 9, 0, 9, 9, 9, és 0 30, 6, 7, 7, 1 1, 6, 1 és nem hagyom el a cepelint. halott meg két öreg ember i gotta go away. get down on your knees hey baby baby I gotta go away You know, you hallottam a tegnapi műsor ismétlését Lehet még ott hozzászólni valamit? Persze! Ö, nekem egy nagy élményem volt, azt az lgt láttam a Várklubban Ami már a a távozása után is még a volt és uh, akkor volt egy, uh, volt egy olyan dolog, hogy játszott a, a, az együttes, és egyszer csak minden fény elment, ugyanis ez egy kollégium volt a várklubban, uh -huh. és annak volt egy, egy erős betáplálása, és az LGT az azt tette, hogy uh, teljesen kicsapta a biztosítéget, tehát levett mindent. A, ugye minden elnémult, kivétel a dob, annak is a világítása szintén elnémult, de lauk szverte a dobot, valaki felszaladta a másik vagy harmadik emlékszre, ott egyetlen egy ember volt, akinek volt olyan vizsgája, hogy ez a erős áramú <coughs> neki kulcsa volt. Őt kiverték az ágyból, és Trumpokról szépen lebalavuttak a laksorba, nyitotta ezt, ezt a szekrényt, fölkacsolta a villanyt, közben elmúlt vagy 6-8 perc. A közönség semmit nem vett észre, csak egy csak a fények, és akkor visszélytözenek annak a... Bőnes, honnan tudta, hogy ez történt közben? Tessék? Ön honnan tudta, hogy közben valójában áramszünet volt? Hát valaki, valaki felszaladt érte, irendező? Jó, nem ugyanarról beszélünk, de köszönöm szépen, hogy hívott. <haz> Yeah. Hát a legszebb filmben az volt eszembe, hogy a YouTube-on föl van egy koncertjük, amit a Kornegóban, Amerikában tartottak, és ott volt annak idején még a ma, ma is, meg a felesége is. És fönt a karjén ott ült a három élőzenész, tehát a Jimmy Pénz, Beach, a Robert Pent, és lejátszottak az egyik legszebb számukat, Nakkou-s Bosperre a a hevent és megláttam a három embert és azok közül kettő sírva fokat Hát nem egészen sírva de láts raj a Robertánnekg a zemébe köny van, ez az amikor egy zenekor nagy zenekar egy régi 40 ben ében ezel egysi számod visszajáték c olajánnom figyel megőre a Mihajlovic Zoltánnak boldog születésnapot kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Angyaj János vagyok. Szalad még a tegnapihoz Persze. pár szót a koncertekről. Nekem 17 évesen volt egy, ami meghatározta a zenei üzlésemet. 85-ben az Ebreceni Jazz napok. Évfélkor kezdődött Laksminan a Shankar és Jean Carbarek kvartettjének koncertet. zenélni nehéz albumot adták elő. Életemben nem voltam a hangversenyen, hogy ne engedték le a színpadból őket. Ö, hajnal háromkor, vagy utána tudott átszerelni a kőszegidik szememben. Lami szenetikus koncert volt. Hálózsákba küzdőtéren, fantasztikus, és kezdve kezdett érdekelni a zenét, és örültem a múlt hét a Peter Gabrielnek tőle a Bérdi Amadárkkal kedvencem. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Én is. Nem tetszett e-mailt küldene ki, pénzről beszélt, miközben pénzről nem beszéltem. beszélgető beszélgetőpartnert keresve, egy már jelentkezett, most már csak folytatni kell. A reggel meghatározott időszakában, két-három napon keresztül... Budapesten él, vagy sem, külföldön, vagy Magyarországon közömbös. Dörö.fiolajanos kukat.gmail.com és a 9 és 10 közötti rész zenei szponzorációja merült még föl. Lennék én még piaci szegmens jeligére névtelefonszám. telefonszám. kukat.gmail.com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 why she had to go i don't know she wouldn't say i must have said uh, something wrong now alone for yesterday yesterday love was such An easy game to play Now it looks as though They're here to stay Oh, I believe In yesterday Why she had to go I don't know She wouldn't say I must have said uh, Something jó reggelt! Jó reggelt, Én az 13-os vagyok. Meg szeretném kérdezni, hogy új könyvet ír ugyanis -e? ugyanis a héten új fent, amit adduram Isten gyorsan elolvastam, a utolsó esélycímű könyvét. Arról jutottál szemben, hogy fölhívom Nagyon kedves, uh, idő kéne hozzá egész szeretteletes időbeosztása élek, ami egyébként senki másnak nem tudható be, mint saját magamnak, tehát saját magamat tudom okolni. Uh, amíg ilyen időbeosztáson van, addig kizárt, uh, ötlet volna rád, de egyelőre türelmeit kérem. És, és még azt, azt szeretném Öntől kérdezni, hogy ez a 87.6-os, uh -huh. Van millió rádió a lakásban, és ilyen skála nincs rajta. Akkor mi van? Merre lakik? Én Bekerlén, Kispest. Az ott határeset. Határeset? Az, az ott határeset. Um, Bácska Jánosnál jártam a minap, ő is felé lakik, de nem néztem, akkor pedig hát gyakran közlekedem úgy, hogy nézem, hogy hol fogható és hol nem. Um, Hát köszönöm szépen, majd csak valahogy megváltoztok. Jó, valahogy, ig igen, most dadogok. Minden rádió kicsit szépséghibás, ahova megyek, de lássák be, hogyha lenne egy tökéletes rádió, és én oda mennék, akkor tőlem lenne szépséghibás. Minden szépséghibás. Oh, that we once knew is yeah, so long ago They still make, make me blue They say The time It heals a broken heart Oh, yes, it done now Három perc múlva felhívom Balást, addig még aki 06148909999 és 0636771161. Azt mondtam, egy. egy So I... Jó reggelt! Jó reggelt, úr! A dél-i foghatóság véget egy gondolat, egy telefonálás. A hölgy említette, hogy 19 kellett, mivel én taxizom, tehát én is azért elég megpróbáltam lefedni ezt az egész dolgot. Hát igen, a peremkerület az, az neces, vagy semmi, ahogy jövünk be a városban teljesen jó. Tehát én is a 17-ben lakom, megmondom őszintén, nekem ha, ha nem dolgozok minden a fogarod az internet, ami mondjuk nem rossz, de... de Jó, hát ezt mégsem ez... mondhatom mindenkinek, hogy költözön a belvárosba. Persze, tudom, csak mondom, hogy... Önmagáért hogy... beszél az, hogy ilyen rádiók azok, amelyek engem fogadnak, de igen, gondoljál, igen. hogy még oda sem mentem, de már megjegyzést teszek ezügyben rá, én persze, leszek persze, az utolsó. Ez a, mondom, csu, ez a csónak is... Lukas volt egy kicsit, az a másik csórak az egyáltalán nem Lukas, viszont én így nem szól. Nem Így van. Meg hát megmondom őszintén egy kicsit a rádió Q effektusom van, mert, mert ugye ott meg azért kellett úgymond imádkozni, hogy jaj, ne legyen vihar, ne legyen nagy tér, Ó, Ott az nagyon sok miatt kellett imádkozni. Ha egyszer megírom, nem konkrétan ott azt, azt, azt egyszer, azt, az, az regényre termet, a Honpola időnként arra gondolt, arra gondolt, hogy csak regényre, valóságra nem. Egy röpke telefon még belefér. Oh, uh. Jó then, jó reggelt, nem lehet ezt valami kis pénzt egy erősítőre, vagy valamire, jobban e, folyó Ez nem ezen mulik. Tehát azért ez. Minden rádiónak megvan adva egy lehetőség, hogy hogyan szólhat. Emlékszem arra, amikor a rádió Kúban ezzel próbáltak változtatni, hát azért az egy telefon még Now that you're here, bad you hear to queer, my dear. is now or never, come me, Kiss me my tomorrow Deh az Ez ugrott iz a nedik, ez nagyon jó fogható. Köszönöm szépen. Január 6-ikén, 7 én nagyjából ezzel fog telni a műsor. De most még ott tartunk, hogy minden is a kísérletim, is minden adás utolsó adása. Let your se tesz jót hogy sokat szív vagy koncert előtt. Now or never, my love won't No solo my love won't <sighs> Én pedig Fiala János lehet, valamikor ezer éve, akkor már él de nem azzal foglalkozott, amivel most, e, akkor nekem volt egy ennyi című műsorom, amelynek a koncepciója az volt, hogy ami engem foglalkoztatott, arról szólt, az egész életemben szerencsés voltam, mert csak ilyen rádió és tévé csináltam, de jóformán kizárólag tehát tényleg rohadt szerencsés ember vagyok. Az ennyi az. Majd anyi... Mondja el a receptet, nekem jó reggelt kívánok. Szerintem nem fogják jól érezni magukat a hallgatók, mert én egy csomó dologban jót fogok majd öröl mondani, magáról a Igen. rendszerről kevésbé, tehát ez, ez, ez része lesz a beszélgetésnek. Magának a műsornak koncepció, egyrészt én a Petőfi rádión készült ez a műsor, és az akkori magyar rádióban én egy tízes kállán tízes műsorszabadsággal rendelkeztem, ez egy 3-4 órás esti műsor volt, és ha Füries Balás hajlandó volt rá, és engem érdekelt, Fürjes Balázs, én annyiszor beszélgettem vele háromnyed órát, élőben, vagy kvázi élőben, tehát hogy előtt egy órával vettem föl. Amennyit akartam, ha akartam egyszer, ha akartam ötször, ez természetesen az akkori Füriás Balázsnak a hozzáállása is kellett, hogy neki voltak -e kedve ennyit beszélni. De végül is uh, engem igazolt vissza az élet, annyira ha hallgatták azt a műsort, mint a, az összes magyarországi Rádió műsort egybe egybevéve, de a dolnak az a lényege, hogy... Gratulálok! Ez ezer éve volt. Uh, uh, innen származik Módos Péter mondása, hogy félték egyre, is hogy miért, mert azt mondta, hogy minden este veled fekszik le a feleségem, ugye ez <gül> a a 4.12-kor kezdődő műsor, de a dolg lényege az, hogy ez egy olyan műsor volt, amely, a, amely már azt követően szólt, hogy Füriás Balázsral, vagy bárki mással egy konkrét témában 25-en már elbeszélgettek és én gyakorlatilag összeszedtem az összes lepottanót, ha érte a szó átvit értelmében. Igen, és, igen. és valójában egy olyan műsort készítettem, amelyet 20 vagy 25 hanyag, vagy nem igazán odafigyelő munkatársam uh, következtében tudtam csak megcsinálni, hiszen meg annyi zicet használtam ki, uh, amit uh, ők nem használtak ki, az akkori Magyar Rádió nem engedte, hogy az ember személyeskedjen, így aztán nem mondta meg, hogy kinek, mikor köszönöm meg, hogy az zicet kihagyta, de közös ismerősünk D. Tamás, amikor kérdezte, hogy ön keresette engem meg, vagy én kerestem meg önt, akkor valójában itt is ez volt, hallgattam valahol egy interjúját, most szándékosan nem mondom, hogy hol, és azt mondtam, hogy ebben annyi kihagyott helyzet van, hogy képtelenség nem beszélgetni önnel, függet attól, hogy a, más, hogy a a közfejlesztések tanácsának ülése után nagyjából ugyanaz a helyzet, mint korábban. Megtörtént ez az ülés, és valójában ugyanúgy folytatódik a sajtópolémia, mint ezt megelőzően. Tehát az az érdekes, hogy amíg ott ültek három órát, az utána nyilatkozat szinten húzható, mint a rétes tésztre, és Megjelennek benne olyan novumok, amelyek egyébként akkor ott nem voltak. Ez most egy önálló műfajá válik, ezt ön pontosan tudja, hiszen mivel igen, mi a feladatom Most Nem, semmi, sem, csak mondom. Mi várt, várt tőlem? Nem, kialagú? nem, nem. Ugye, hát, először hát, csak... ugye Volt egy három órás ürőszünk, és nyilván három óra alatt sok minden történik. Szerintem az önmagában jó hírod, hogy ott volt egy érdemi, politikai és szakmai párbeszéd, valódi párbeszéd volt, nem tettük félre a különbözőségeinket, nem söpörtük a szőnyeg alá, de ezekkel együtt tudtunk egy értelmes, hasznos párbeszédet folytatni, és nyilván külön részben különbözően, vagy részben mindenki a saját szemüvegén keresztül... örül annak, -e most pattogóra fogom, örül annak, -e hogy Karácsony Gergely igen mondott arra, hogy ezt a fórumot, ezt a lehetőséget, a közfejlesztések tanácsát is igénybe fogja venni? Hát én a, a nagyon rövid válaszom az az, hogy igen. Azért örülök ennek, mert ez jó Budapestnek. Szerintem az, hogy a Budapestért felelős két komoly intézmény a kormány és a fővárosi önkormányzat között van egy párbeszéd, és ennek a párbeszédnek van egy intézményesített kerete, ez szerintem a Budapestiek érdekel jó Budapestnek, ezért én örülök annak, hogy ez nem sepört el a Beszéltem olyannal, aki ott volt, ő azt mondta, hogy szóba került, hogy ez sajtónyilvános legyen, mint hogy az eleje sajtónyilvános volt, de utána nem. Ez az egyik dolog, ez formai, ugyanúgy formai, hogy végül is a közfejlesztések tanácsának semmiféle hullapja, vagy illagában is nem találtam, tehát, hogy mi a programja, vagy hogy kiadjan saját magáról közleményt, ilyen nincs. Ön tudja, hogy ez miért van, szerintem ezen érdemes változtatni, de nem kardinális kérdés az, hogy ki vesz rajta részt az egy szövetségi kapitálynak a döntése, és alkalmanként más, vagy mindig két adott csapat néz egymással szemben, most ugye láttam a fényképet is, ahogy egymással szemben ülnek, és a kérdés csak azért van, mert ami Pokorni Zoltán úgy beszélt, mint aki állandó delegált, Baranyi Krisztina legutóbb pénteken úgy beszélt, mint aki egyszeri alkalommal volt jelen. Mit mond a szabályzat? No, akkor menjünk uh, súrjában. A szembenülés az, az, hogy készült volna szintén Tárlós István idején, ugyanez a, uh -huh. az elrendezés volt. Tehát Nem pont, puénkodtam. Foglaltunk uh, helyet a tenemben. A, a, a sajtó nyilvánosságról valóban az elején ott néhány percig uh, bejöhettek a kollégák és lehetett felvételeket készíteni. Abban uh, maradtunk közösen, kölcsönösen, tehát ebben, egy, ebben is egyetértés volt közöttünk, hogy most ez jó vagy rossz, ezt szívesen meghallgatom bárkinek a véleményét, hogy azt gondoltuk, hogy kevésbé érzi kényszerét mindkét fél, meg minden jelenlévő, hogy viselkedjen, és a közönségnek játszon, hogyha jelen van a sajtó, és a felesleges ilyen köröket le tudjuk vetkőzni. Így marad? És utólag természetesen... Maradhat így, bennem is felmerült közben, hogy tulajdonképpen az a kérdés, ezt nem tudom eldönteni, mert azért én kevésbé voltam ilyen szituációban még, mint választott vezető politikusok, hogy tényleg másképp viselkednének-e, viselkednénk-e, hogy ott van a sajtó, mert ami ott történt, azt nyugodtan élő egyenesben is volna, bárki Jö, szerintem. Ezért nem, szerint nem, nem Mi a következő? A, a, honlap, a honlap ügyben azt szerintem azt érdemes megfontolni, az biztos, hogy a határozatokat közzétesszük. Uh -huh. Én a mai napon fogom átküldeni karácsony gergelyeknek a, a, a határozati javaslatok, vagy a határozatoknak a megszövegezett uh -huh. változatát. Ezt a főpolgármesternek is nekem kell szignálnom ahhoz, hogy a, a hitelesnek minősüljön, és azt követően ezt kormányzati és fővárosi honlapon közé tesszük. Az S egy azt jó a közlöny. Pont, hogy legyen egy saját e, e, honlapja. Úgyhogy. E, nem tudom hogy a kérdések. Közlöny, el, mikor lesz. E, határozatok tárában jelenik meg, ez vagy ennek a végén vagy a jövő év elején. Most nem tudom, hogy mikor De December 31-e volt a határidő. Ja, ja, ja, bocsánat, igen, van egy olyan kormányhatározat, igen, most nem az összes határozatra gondol, hanem hogy a a, ugye, a, az Atlétika VB-t úgy támogatta a, a főváros, hogy azt kérte, hogy az ő javaslatassziklónak az elfogadásáról egy kormányhatározat még idén legyen, az, me, az, me, az mindenképp meg fog történni a magyar közönyben, az meg fog jelenni. a közös döntésünk az volt, hogy azt javasoljuk a kormánynak, hogy amit a fővárosi közgyűlés és a saját határozatában foglalt november 27-én, azt a kormány is foglalja egy nyilvánosan közétett határozatában, ez idén meg lesz fülyes beszélget velem, vagy én vele nézőpont kérdése. Egy dolog maradt még, hogy mit mond a szabályozat a részvevők személyét illetően. Ja igen, a részvevők személyét illetően van öt öt fő, aki uh -huh. szabályozottan mindig ott van. Ez a, a főpolgármester úr most e, jelölte meg e, a, a a fővárosi delegáltakat, az új delegáltakat. Nyilván ő a, az első számú fővárosi delegát Delegált két főpolgármester, helyettest, Dorosz Dávidot és Kisambrust, és folytatta Tarlós István szokását. Tarlós István ezzel úgy tűnik hagyományt teremtett, hogy beemelte a legnagyobb többségi, tehát az városházi többséghez tartozó legnagyobb arányban megválasztott Igen, polgármestert, a Józsefet, aki ugye tagja volt Tarlós István idején is, mert hogy beemelte és ebben is folytatta a Tarlós István teremtette. A hagyományt a legnagyobb arányban megválasztott a városházan ellenzékben uh -huh, lévő polgármestert, és Pokorni Zoltán így állnak össze a, a, a, a fővárosi oldal. A kormány oldalon nem volt változás. Elnöke a miniszterelnök, akit helyettesíthet a miniszterelnökséget vezető miniszter, BSDB. a közfejlesztések tanácsának tagja a vagyon, gazdálkodásért felelős minisztert a, a, a infrastruktúra, miniszter Palkovics és tagja vagyok jó magam. Azt kérdezem Önt, hogy a legutóbbi közfejlesztése... És bocsánat, azt esetenként döntjük el, hogy kit hívnunk. Hmm? Az a napi igen, igen, igen, igen, igen. Nyilván vannak állandó, tehát a stábunk mm -hmm. legszorosabb tagjai, meg azok a munkatársak, akik a közfejlesztések tanácsának... Jó, tehát így volt de... jelen Vitézi Dávid, Gyorgy Benedek, Bár László. Igen, ugye volt Ligetügy, volt Galvani Híd, aminek a, a Vitézi Dávid a, a fő közlekedési szakértője volt, a Galvani Híd nemzetközi tervpályázatának, úgyhogy ők ebben a minőségben voltak jelen. Azt kérdezem Öntől, hogy magát, a napi rendet, azt hogy állítják össze? Az kinek a javaslata, vagy az közös javaslat? Előzetesen leülünk, tehát itt volt talán két konzultációnk főpolgármester úrral a megelőző két hétben. Első alkalommal arról beszéltünk, hogy mi legyen a napirend. Mind a ketten, amit javasoltunk, azt felvettük a napirendre és így küldte ki a tanácsülését összehívő Gulyás Gergely a meghívót, hogy abban már a napi rögzített volt, majd igen, és természetesen ugye. ott is fel lehet venni bármit a napirendet azt minden kérdésben ugye a egyhangú szavazással lehet dönteni, egy szavazata van az egyik oldalnak, egy a másik oldalnak az a döntés, amikor egy irányban szavazok. Jó, eddig, az eddigi gyakorlat emlékezetem szerint nagyjából az volt, hogy azok voltak a napirendi pontok, amelyeket előtte rögzítettek, tehát hirtelen új de igen, napirenden... most így történt, nem é. került fel ott a helyszínen új napirenda. A, bár volt rá igény, tudtommal. Azt kérdez, nem, mire gondolsz? A... Úr, nem. Például a cirkusznak. Hát ez a helyszínen egyik fél sem é, javasolta. Én, hogy... én ezt értem, de én úgy tudtam, hogy a cirkusz például szeretett volna a téma lenni, de nem volt. Nem, uh, azt tudom mondani, ezt talán megint jó ír a budapestieknek, hogy semmiféle cirkusz nem volt. Félreért a cirkusz, az az, hogy a cirkusz hol <gül> Nem, én értem, hol, hol, értem, értem. Hol uh, igen, de, igen, de, igen. Uh, sorra fog kerülni az is. De fel, több mint három órát üléseztünk, amit nem kell minket sajnálni, tehát ez a dolgok, De Nem, nem, nem ez, ez, ez a része tiszta. Azt kérdezem Öntől, hogy ez az Öntől, ezek az ugye ez visszatéri dolg, mert közben az ember gondolkodik, hogy um, az egy nagyon fontos dolog, és itt jön az, ami öngem, szóval, hogy egy ilyen közfejlesztések tanácsának van egy politikai légköre, amely nem feltétlen azzal a hat napirenddel kapcsolatos, amelyet egyébként napirendre tűznek, hanem van egy úgynevezett, jobb hiány, nem tudom mitnek mondani, egy általános politikai közhangulat. Az általános politikai közhangulatot befolyásolhatja az időjárás, és sok minden befolyásolhatja más. Befolyásolhatja az iparüzési adóról ö, megjelent jogszabálytervezet vagy később jogszabály, ö, az építési jogszabályok változása közvetlenül a mostani ö, közfejlesztések tanácsa ülés előtt ilyen volt ö, a színházakkal kapcsolatos rendelkezés amely ugyan egyesek szerint enyhített formában jelent meg a korábbi tervezethez képest, azonban igazi erejét majd a végrehajtási rendeletének megnyilvánulása után lehet megállapítani. És itt jön az a személyes kérdés, hogy ugye ön az elmúlt időben nagyon előremerészkedett de önnek ez lehetőségében állt, és szerintem egészen kiválóan csinálta. A gond csak az, hogy önön kívül jelleg a Fideszben nincs olyan politikus, aki hasonlóan járna el, mint ön, tehát ön nagyjából egy fehér holló, aki egyébként Kúshalajossal kapcsolatban is reagál, ha szükségeltetik, és másra, ugye ez ugyan elő, hogy befolyásolja a közhangulatot, a közfejlesztések tanácsának ülését is, az, hogy egyébként éppen van-e olyan téma, amely foglalkoztatja az embereket, vagy az emberek egy részét. Ugye itt most a színházakkal kapcsolatos rendelkezés volt ilyen, ezt Karácsony Gerger meg is fogalmazta, hogy ugye, hogy ez árnyékot vetett a találkozóra, és én csak annyiban emelem be ide, hogy ön ritka optimistán, és úgy tűnik, hogy okkal optimistán beszél arról, ami a közfejlesztések tanácsában zajlik, ahol kormány és főpolgármester egymással tárgyalnak. De van egy másik szférája az életnek, több szférája is van, de most mondjuk az, hogy kettő, ahol az élet nem így alakul, ahol az életre ön nincs olyan döntő hatással, vagy jelentős hatással, mint a közfejlesztések tanácsára, és amelynek a logikája nem tűnik azt Igazolni, ami a közfejlesztések tanácsában van, létrejön egy dihotómia, amely nem ritka a magyar közéletben, de ennyire kontúros, talán még soha volt, ha pedig önnel beszél az ember, akkor egy olyan tényezővel beszél, aki ezt konkrétan megér, eh, megéri. Eh, most már csak az a kérdés, hogy hajlandó-e megérteni azt, amit én itt hosszan felvezettem. Hát kísérletet teszek rá, lehet, hogy a, meghaladja a képességeimet. Nem a módon van néhány gondolatom, azt megpróbálom megosztani a hallgatókkal is önnek. Tehát tesz, olyan, a... mintha én adnék, ön, tehát ön tenne egy gesztust, egy oldalról, de annak az oldalnak egy másik prominense, meg annyi dolgokban nem gesztust tesz, hanem vág az arcunkba, majd maga ismét előkerül, vagy ön gesztust tesz, és én azt kérdezem öntől, hogy most mondjad meg nekem, Balázs drágám, hogy te most akkor eh, kihez tartozol, hiszen te mindig gesztust teszel, de az osztálytársaid pedig nem, hogyan tudjal, akin téged pregnánsan megkülönböztetni a többiektől, különös tekintettel arra, ha az életemet te is befolyásolod, meg az összes többi osztálytársad, nem lehet különválasztani őket tőled. Igen, na hát ö, akkor megpróbálok tényleg néhány dolgot mondani. elsősorban hogy én kihez tartozom, az az én esetemben, a, vagy számomra ö, ö, nincsenek identitás bizonytalanságaim. Én 1988-ban léptem be a Fideszben 16 éves gimnazistaként, és abban a szerencsében lehetett részem, hogy az egyik első gimnazista Fidesz csoportot hoztuk létre a, a, az iskola társaimmal. A történelem érdekes, a gimnázium igazgatóját akkor úgy hívták, hogy Hoffman Rózsa, Na, és vele e, kellett ezt lemecselnünk. Könnyű volt egyébként, és igazgatóasszony nem gördített akadályt 88-ban egy angyalföldi gimnáziumban, hogy Fidesz csoportot csináljunk, és én azóta, több mint 30 éve vagyok a Fidesz tagja, otthon érzem magam ebben a a politikai közösségben, az nem jelenti természetesen azt, hogy minden tagjával mindenben egyet értenénk, hogy ekkor a közösségen belül, ami ráadásul nem családbaráti közösség, ahol szintén vannak viták, hát még mennyire lehetnek viták egy, egy politikai közösségen belül. A színház, az iparűzési adó és az építési engedélyek ügye röviden szóba került a közfejlesztések tanácsának ülésén. Baljós árnyak ezt a csillagok hábuljából veszélyfejezést használta főpolgármester úr. Mi is beszámoltunk bajó bajószárnyakról, de akkor maradjunk a színházak ügyénél. Ott azért Gulyás Gergely miniszter úr elmondta, hogy talán itt nagyobb volt a füst, mint a láng, és azt a döntést a kormány egy vállalható, jogszerű, méltányos döntésnek tartja, hogy ha közösen tartunk fenn intézményeket, és a ráadásunk különösen hogyha a kormányzat a központi költségvetésből nagyobb részét, jóval nagyobb részét biztosítja egy fővárosi intézmény költségvetésének, mint maga az önkormányzat. Elnézést, itt megjelentek találgatások. Igaz, hogy ez az arány, ez a 40%-tól kezdődik, mert ezt senki expressi nem mondta ki. Én megígérem önnek, hogy a következő adásig, ami, ha jól sejtem, januárban lesz, és nem tart még az én Pont, személyemre, akkor utána szintén. nézek, de mivel ez kultúrfinanszírozási kérdés, ez én napi munkámhoz nem Igen. tartozik, úgyhogy nem tudom megmondani önnek a, ezt az arányt. El tudom képzelni, hogy a színházanként változik, de hogy szignifikáns, szemmel látható mértékben van olyan színház, ahol akár többségben is finanszírozza a kormány, fővárosi intézmények működését, ebben biztos vagyok, de a pontos adatokat meg fogom kérdezni Fekete Államtitkár úrértől. És tehát, hogy az egy szerintem egy méltányos igény, és azt elmondtuk ott is, hogy ha, ha, ha felelőssége van, ha felelősen részt a fenntartásában egy intézménynek akkor néhány. De azt tökben... Ne felejtsen el, hogy én olvastam a törvényt, abban benne van expressis verbis, már elnézést, hogy még egyszer értem ezzel a latin kifejezéssel, hogy ez a jogszabály egyebek között azért is jött létre, mert az elmúlt időben olyan történések voltak a magyar színházi világban, amely nem maradhat következmények nélkül, így aztán az ember nem tudja eldönteni, hogy nem gomphoz lett -e varva a kabát, hiszen az a finanszírozási mód, ami jelenleg a fővárosban van, az nem tegnap alakult ki, a szabályozás mégis tegnap jött létre. Ebben igaza van, és ez egy olyan helyzet, amit szerintem már rég rendbe kellett volna tenni. Tehát, ha úgy tetszik, ez egy régi mulasztása mindenféle kormányoknak, hogy a kormányzat a maga politikai és jogi felelősségével részt vesz fővárosi Színházak finanszírozásában, és ehhez képest mindenféle kontroll nélkül biztosította a pénzeket. Tehát az, hogy ezt a helyzetet, ezt a, a, az együtt döntési lehetőséget, ezt meg lehetett volna találni. A kontroll nélkül az ott volt az ás, meg, meg annyi szervezet. Tehát I -i, arra... természetesen ilyen értelemben van kontroll. Na most azt akarom mondani, hogy két dolgot, a, ugye itt a, ha jól értem, akkor a e, e, e, itt a szexuális zaklatások e, napvilágra került ügyeiről beszélünk, kétségtem, hogy ez indított be e, e, e, egy gondolkodást és egy régi adósságot így most. E, kellett rendezni, és itt uh, én egy dolgot tartok fontosnak ezzel, és ebben akár vitám lehet saját közösségem tagjaival is, hogy uh, mondom, 88 óta lehetek ezt egy uh, megtiszteltetésnek tartom, 88 óta lehetek fidesztag. az elejétől uh, ott vagyok, én jól emlékszem, hogy mi mindig is a kollektív bűnösség ellen foglaltunk állást, uh -huh. és azt mondtuk, hogy nem létezik uh -huh. kollektív bűnösség. Uh -huh. És szerintem ezt helyes, hogy ebben az ügyben is uh, tartjuk, és nem, nem, érdemes, nem érdemes egész alkotó közösségeket, pláne egész szakmákat megbélyégezni azért, mert néhány, tudjuk, Erre mondtam, hogy a Fájér Legutóbb tegnap láttam egy beszélgetést, ahol hirtelen itt eszembe a harmadik fél, kállomista Gábor és Fáji Miklós voltak jelen, és volt még egy szereplő. Ez a magyar televízióban volt. Fáj Miklós ráadásul nem is képezett abban, amit láttam, pregnás ellenvéleményt. Maga a műsorvezető az teljes mértékben a kormányoldalt növelte. Tehát két vendég volt kormányoldalról, kvázi egy ellenzék. A műsorvezető ezt még tovább borította, és lett 3-1, eh, amit ön mond, eh, az olyan bölcsön hangzik, amilyen bölcsön csak hangozhat, ez jelenleg a közéletből tökéletesen hiányzik, és ugye megérti, ha én egy tárgyalópartnere vagyok, és van hat pontunk, amiben ön tud adni, és ennek is megfelelően viselkedik, ám az én életem nem kizárólag erre a hat pontra vonatkozik, és abban azt élem meg az előző napokban, hogy elvesznek, akkor én ezeket a pontokat, ha nem is akarom beemelni a mi tárgyalásunkba, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy ez nem a parlament, de azért ott van bennem, hogy Miközben ön ad, holnap ki tudja mi mindent vesznek el, és közben az az én költségvetésemet érinti. Tehát az a tárgyalási pozíció, amivel én önnel szemben ülök, az naponta változik annak függvényében, hogy éppen jogszabályok pénzt raknak be, vagy pénzt vesznek ki a zsebemből. Igen, ez csak azt mondom, hogy a valóság összetett, és mondjuk egy kormány... De nem az a, baj, az a baj, hogy többé kevés, nem többé, de most éppen kiszámíthatatlan volt. Hát igen, a valóság az a számomra, nagyon sokszor kiszállódhatatlan a bizonytalanság, sajnos akár a személyes sződöttünket is nézünk, ez az, az életnek az egyik leg. Ezt is mondani, Jó, csak is hogy... Csak ugye, hogyha a főváros van, fenn akarja tartani nem. a színházait, mert egyébként ugye ez a modell az, amiben saját maga le, magának lehet az ura, az pénzbe kerül, a budapesti költségvetés az véges, és mintha pénzekről van szó, az embernek el kell dönteni, hogy, hogy milyen hangsúlyokat rak ki, azt, azt nagyon fontosnak tartom, hogy szerintem ezt leszögeztük, és uh, bízom benne, hogy a törvényben is vannak erre uh, garanciák, hogy uh, a szóba sem kerülhet, hogy az alkotói művészi szabadságba bármelyik fenntartó uh, beavatkozon, ahogy nem is voltak az elmúlt 30 évben, én nem olyan emlékszem erre, hogy akár állami, akár önkormányzati fenntartású uh, Jó, az, az a kérdés, hogy hol kezdődik a beavatkozás, ha jogszabály, szabályi formában, mert, hogy egyébként Gulyás Gergén megnyilvárolásait figyelbe veszük, az maga a beavatkozás. Hát én ezt uh, uh, főnökömről, de ennél fontosabb a barátomról van szó, szóval én ezt nem Jó. tudom így ebben, akkor most nem értünk egyet. Én a, azzal két megjegyzéssel hadd, próbáljam meglelátani a Hát Ugye az biztos, hogy itt, uh, hogy mondjam, csak a mi közösségünk tagjaitól is egy-két olyan megjegyzés elhangzott, amit én sose mondtam volna. Uh, a, a másik dolog, hogy a tartó ügyekben meg egyébként egyszerűen, ha ketten finanszírozunk egy színházat, és ezt úgy gondoljuk, hogy a jövőben is uh, így akarjuk föntartani, erről megállapodás, meg kell állapodnunk, tehát szabad akaratunkból majd mind a két fél megállapodik, és akkor... Ebben nem fog önnel vitatkozni, nem. egy kicsivel több egyeztetés nem meg kell a, a, a Az iparűzési adóra még hat térje ki egy eh, pillanatra. Tehát azt akarom mondani, hogy én azért is örültem ennek a közfejlesztések tanácsaülésének, és ezt a fogal tudatosan fogalmazok így, hogy úgy folytattunk érdemi, konstruktív politikai és szakmai párbeszédet, hogy a különbözőségeinket és a vitáinkat nem söpörtük a szőnyeg alá. Tehát az elején, és szerintem itt mindenki egyik fél sem tévesztett arányt. Tehát nem csináltunk úgy, mintha ne lennének vitáink, a napi lévő ügyeket hosszan és alaposan kitárgyaltuk, de előtte főpolgármester úr azzal kezdte, hogy mint házik az, hogy a baljós tartott egy, szerintem nem aránytanul hosszú, azt is mondanám, hogy semmiképp sem túl hosszú bevezetőt, leszögezte, hogy mi az, amivel nem ért egyet. Erre gulyás miniszter úr adekvát, pontos, nem túl terjeszkedő választ adott, de mivel ez nem az a fórum, ahol ezeket az ügyeket tisztázni, és is nem ezt szerepelnek. Ez, a ez, elmondtuk. Ez az kivarizési szem... adóról azért azt elmondtuk, hogy e, e, e, és nem is Főpolgármester úr ugyan szóba hozta, de nem jelezte, hogy ezzel különösebb problémája lenne. Én ezt megmondom őszintén, én ezt nem hatalmi kérdésnek tartom. Tehát ez szerintem nem a kormányról, meg nem a fővárosról szól, hanem a budapestiekről. Ez egy garancia arra, hogyha ha akármilyen okból a főváros költségvetésében nehézségek vannak, az üpe, a, a, a, azért állandóan tervezhető és komoly bevételt jelentő iparűzési adót, ha máshonnan nincs fedezett, muszáj legyen. A fővárosi önkormányzat legfontosabb törvényben előírt legfontosabb feladatára a közösségi közlekedés, a BKV-BKK finanszírozására Értettem. fordítani, és ha van többet, akkor lehet mása. Ne lehessen olyan helyzet, hogy a budapestieket kiszolgáló tömegközlekedés, közösségi közlekedés nem működik. Ez egy garancia a budapestieknek, ezzel különösebb gondja egyébként több nem is volt. Um... Én ö, évek óta foglalkozom együttműködés keretében a Ligettel, és a Ligett nincs a tenger mutatja Magyarország létezését önző módon, ö, nem hiszem, hogy mind a hat pontra idő lesz. Igen, állat azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában az, amit Pokorni Zoltán és más is mondott, azért az egy eléggé fura dolog, ugye, ő azt mondja, hogy a Városliges esetében azt is érdemes figyelembe venni, hogy a, Lig a Liget Project nem önmagában áll, a beszélgetések határozottan meghúzzák a határvonalat, és azt mondják, van a Városliget Project, és van a Biodom, és a kettőt nem összekeverni, a Komáromi Csillagerőd, az egy külső tagozat, az Operaház felújítása, azt megkapta a városliget ZRT Fejle, ingatlan fejlesztésként vagy külön munkaként az nem összekavarandó a Városliget megújításával itt arról van szó, hogy van egy cég és az több mindennel foglalkozik de a biodómot és az azzal kapcsolatos örömöket és bánatokat egybemosni a Városliget projektel lehet de ön azt pontosan tudja, hogy ez két különböző dolog igen, ebben a György teljesen igaza van. Itt valóban az a helyzet, hogy a... csak most elkezdődött egy egyben mosása ennek a történetnek. Így, de a akkor történetnek. ha én valamit tiszta vizet tudok önteni a pohárba, akkor nézzük egy pillanatra a biodóm ügyét. A biodóm ugye egy nagy kupola, ami megépülne a... megépül, megépült a kupola szerkezete. Én ott voltam több az állatkertben, ami alatt egy ilyen őserdői klíma jön létre, és egy nagyon változatos növény és állatvilágot uh -huh. lehet majd bemutatni. Ez egy attrakció lesz, és egy tanítási eszköz. Ez egy jó dolog, ez egy jó terv volt eredendően, ezért állt a kormány mellé. De ez nem a kormányterve, uh -huh. Ez a fővárosnak volt a terve, egészen pontosan a fővárosi állatkertnek, amelyet most már nagyon régóta Persány Miklós professzor vezet, aki ugye SZDSZ-es, ezt ez <Szs> ez, ez <Szszti> ez kell, <Szzti> volt. hogy tisztázzam, hogy ki a megbízom, a sajnos önnel előtt nem fedhetem fel. Persányi Miklós sohasem volt az SZDSZ tagja. Lehet, hogy nem volt tagja, de SZDSZ-es miniszterként és SZDSZ-es Mit nevezünk SZDSZ-es Hát SZDSZ frakcióban ült. De attól még nem volt tagja a pártnak? Hát nem volt tagja, nem volt tagja, de a szabaddemokratákhoz tartozott. A Fidesz frakcióban is van olyan ember, aki talán nem tagja a Fidesznek, vagy biztos, hogy volt régebben ilyen. Törgyesi Péter most hirtelen egy De, de mellett, ezek, ezek ilyen bagolyszemű szemű híra, Tehát annak idején ezt tanultam magyarra, hogy vannak ilyen állandó jelzők, de Persányi Miklósról az SZDSZ-es miniszter épp úgy nem kerül le, mint hogy Gothár Péter is hirtelen SZDSZ-es országgyűlési jelölt lett, holott az ő tevékenységét ma filmrendezőként és színházrendezőként tartjuk alapvetően számon, bár most van Az emberek az életük ő mindig szükségesnek tartja ezt az sds Valamiért. Hát az emberek, az életük bizonyos szakaszában... Én önben nem a, a, a Fideszt látom. Közösséghez. Muszáj, hogy én önben lássam a Fideszt? Nem, nem, nem kell. Láthatja is, meg nem kell látnia is, tehát, csak szabadon. A, a, nem ez a lényeg. A lényeg talán az, hogy a, a, és hogy akkor megpróbáljuk a tiszta vizet beleönteni a pohárba, hogy a, tehát a, a, az állatkertet hosszú évek óta főigazgatóként vezeti Bersányi Mikoros. Neked tarlós is SDS-es volt valamikor. Még sem hát, mondjuk. Ezt. aztán végképp nem volt tagja, az Fidesz támogatása választották. Hát, támogatása, támogatása, hát támogatása, így, így, így, hát a Persen is volt a, teri, a tagja. Nyilvánosan szakította, ugye, ő nagyon erősen elhatározott. Tehát a Persennek nem kellett szakítani, mert volt a tagja? Igen, csak a történelmről ő őse volt tagja, Tarlós volt tagja. Ugye Tarlós István az MSZP-SZDSZ koalíció létrejött, akkor azt mondta, hogy köszönni szépen, soha többé semmi köze a szabaddemokratákhoz. Ilyet nem kérem számon, csak tényszerűen, hogy ilyet természetesen. Nem hallottunk Persányi Miklóstól, aki ezek után meggyűlt ezből szacjóban, de valóban nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy volt egy jó elképzelése. Mai napig azt gondolom, hogy ez egy jó elképzelés, és egy jó dolog lesz, ha egyszer meg tud épülni a biodom. Ez az állatkert Persányi Miklós elképzelése volt. A főváros fölkarolta, és eljött a kormányhoz évekkel ezelőtt, hogy ez az elképzelés a kormány álljon mellé. A kormány mellé állt, ez egyetlen egy dolgot jelent konkrétumokban, ez nem csekély, hogy a mai napig összesen 62 milliárd forintot odaadott az állatkertnek, két lépésben jött az állatkert a terve, hogy ez lenne a, a, az elképzelés, az állatkert szeretné ezt a beruházást megcsinálni saját hatáskörben, tehát a főigazgató Persany Miklós egyszemélyi vezetése mellett állatkerti beruházásként. Az állatkert egy fővárosi önkormányzat által szemtartott intézmény, egyetlen nem csekély volt a kor, kérés volt a kormány felé, adj pénz. A kormány először adott pénzt. Akkor az állatkert visszajött, hogy hát mégsem annyi, hanem... Még annyit szeretném mondani, hogy Persányi Miklós képviselőjelőt volt, tehát frakcióba se ülhetett. Jó, ha tévedtem volna, akkor elnézést kérek. A lényegen talán nem változtatom. Jó, csak a tényhűség az fontos dolog. Különösen egy olyan embernél, aki... Tehát ön ebből a szempontból, egyeddig megbízható. Igen, nem sokat tévedtem talán a beszélgetésén. Büszke leszek rá, hogy Eh, hogy mondják, ezt szabályterősítő kivétel tehát hogyha ha, ha én ezt persen, a történetet ha, kívülről ismerem amit ön most elmond, én úgy tudom és ismét van egy informátorom, aki azt mondja hogy összesen két részletben kapott pénzt, így tehát van, szok, szüks, van. szó van 63 milliárdról de ez valójában 45,7 vagy valamilyen összeg, mert egyébként hát az, az, az, az átlát akkor nem levezesszük félre a hazatokat, itt a netto bruttó összegre így, beszélünk. így pontosan a magyar, köl, a magyar költségvetésnek 62 milliárd forintot kellett átutalnia de az áfa ezt visszaveheti? Ö, aztán valóban az ÁFA az majd későbbiekben több lépésben visszajön a, a, a költségvetésben. Tehát mondjuk talán a nettó 43 sem csekély összeg. Két lépésben. Először nem Mikrósék mondtak valamennyit, hogy ennyi ennyibe fog kerülni. Így, így. Azt mondtuk, hogy oda. É, ez adjuk. azért aztán nagyon fontos, amit hogy... ön mond, mert hogy ugye itt a, a 45 és a 62 kavarodott, és talán ez az első hely, ahol a bruttót és a nettót meg kell különböztetni, és erre a felek okkal érzékenyek. Köszönöm szépen. Igen. És, de aztán visszajöttek, hogy mégsem annyi, hanem több kell de ennyi már biztos, hogy elég le. Akkor megadtuk azt az emelt összeget is. Én úgy tudom, Sőt, hallottam is, hogy Tarrós István főpolgármester elég határozottan föl is hívta arra az állatkert igazgatójának a figyelmét, hogy, hogy harmadszó már nehogy pénzt kérjen, mert ez a fő, tehát saját hatáskörben intézi a beruházást, tervezve úgy a dolgokat, igen. hogy ez legyen elég. Eh, nagyon határozott akár, valamit? figyelmeztette a főpolgármester kérdeztek valamit pilán, De nem, vissza, a, visszaadom a, csak egy, a egy gond, gondolat engedje meg az uh, hatalomtechnikai ingatlan jön ehhez tökéletesen, vagy biztos, hogy jobban, mint én hogy minek a függvénye az, hogy létrehozok egy projektcéget, vagy meghagyom uh, ezt egy olyan cégnél, amely egyébként uh, nem professzionálisan foglalkozik ezzel, annak az összes előnyével, hátrányával ez a beruházónak jelen esetben a fővárosi állatkertnek volt a döntése, ők gondolták... De ez úgy, hogy ezt Ezt neki nem kellett engedély, tehát ő, ő, ő, ő saját hatáskörben úgy döntött, hogy saját hatáskörben teljesen önállóan mm. mm -hmm. nézve ezt a beruházást. Gondolom, ha projektséget akart volna alapítani, ahhoz kellett volna Jó. talán, de ezek már fővárosi dolgok, tehát nem vagyok benne... Nem feladatom, hogy ezeket a belső rendelkezéseket, tudjam. lehet, hogy egy külön projektcéghez kellett volna a fővárosi önkormányzatban. Szóval van olyan főszabály, hogy melyik a szerencsésebb, vagy esete válogatja? Nem, ez a esete válogatja. Jó. Mi is csináltunk így is, úgy is. Aki okay, akkor a, a gondolat. Tudom, hogy... A Campus Nemzeti uh -huh. Közszolgálati Egyetem. Az Egyetem nem hozott létre egy külön projektcéget, uh -huh. az Orciker teljes felújítással vagy uh -huh. az egyetemi kampuszban, vagy a Moménél sem. Viszont, amit nagyon fontosnak tartok, és nincs képem arról, hogy ez itt megtörtént volna mind a két egyetem nagyon hasonló a helyzet, azt gondolta, hogy mi tanítunk. Tehát egy nagy városfejlesztő beruházás megcsinálása az nem a feladatunk. Ezért létrehozunk a szervezetünkön belül szakemberekből, mm -hmm. mérnök fejlesztő szakemberekből álló beruházási irodát, egy teljesen külön szakszervezetet, értse jól a, a kiszerzést, tehát egy szakmai szervezetet, aki tud építeni, aki addig, amíg a beruházás megy van, addig a két-három évig, majd megszűnik, mert egyébként nincs rá szükség, nem tudom, hogy ilyen külön szakmai szervezet, projektiroda az állatkert keretein belül létre lette hozva, az mindenképpen tanácsos legalább egy ilyet csinálni, ha egy olyan intézmény valósít meg egy nagy beruházást, amelynek egyébként a beruházói tevékenység nem profia. Itt vagyunk, Talós István, mondom, figyelmeztette. Igen, itt van a, a zárva, hogy most már több pénzkérés ne legyen. Ehhez képest most azzal jönnek főpolgármester úrék, hogy, hogy már pedig itt... Egy harmadnyi összege is még az eddig adott összegnek, tehát nem csekély összeg, továbbra is hiányzik. Sajtónyilatkozatokat hallunk, tehát én a mai napon írok levelet udvariasan, tisztelettel főpolgármester úrnak, amiben azt kérem, hogy hát írásban, hivatalosan, hogy mégis mi az oka a hiánynak? Milyen intézkedéseket tesz maga? Itt az egy meg kell, hogy álljunk, az, hogy ez a hiány van, ott mennyire evidens, hogy én, ha én vagyok a főváros, azt mondom önnek a közfejlesztések tanácsában, hogy Füries úr, nem segítenétek ki? Vagy mi az a forma, amikor én egyből, ha nincsen pénzem, akkor önhöz fordulok? Hát e, na látja, fiatal úr, ez is egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy itt ebben az ügyben mi csak a zavart látjuk, csak azt látjuk, hogy volt X összeg, Adjuk oda, odaadtuk, kiderült, hogy nem elég, ellet kérve Y összeg, Y összeget is odaadtuk, teljesen saját hatáskörben folytatja az állatkert Persányi Miklós beruházását, Y összeg sem volt elég, és nem látjuk azt, hogy akkor az e összeg az egy elég lesz. de, de ön nagyon, ön nagyon körültekintő, amikor azt mondja, hogy írj egy levelet, hogy ezt magyarázzák el, az mégis azt mutatja, hogy önben, vagy a kormánypártban megfelelő rész aláhuzandó, van hajlandóság arra, hogy... De ez minek a függvénye? Ha ő pontosan adatolja, akkor hirtelen lesz lápénz, ha pedig nem adatolja pontosan, akkor Én nem lesz lápénz. Hát azt, azt, azt azért szeretném, hogy tudom, hogy nem az ön számítás, hiszen is ére Fűrös megígérte, hogy lesz pénz az állami tehát semmilyen ígéretet nem tettem, mert egyelőre nem látjuk megalapozottnak ezt az igényt. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy, e, e, de mi azt kérdezem öntől, hogy miközben megvolt a, a, a azt az, az árulja el nekem, de visszakapja, ez a hat napi rendi pontnak egyébként része volt, vagy ez hogyan, hogyan lopakodott be? Igen, igen, igen, igen, a, a, a, mindjárt mondom a napi rendügyet, de azt a, a, a, még az elsőségek kérhet meg, hogy kaphat pénzt, tehát az nagyon fontosnak, ez egy nagyon jogos kérdés az ön részéről, tehát, hogy mi, a, mi az adófizetők pénzével gazdálkodunk, és nem csak úgy bemondásra, meg sajtónyilatkozatokra nem adhatunk oda nemhogy ilyen jelentős összeget, egyetlen egy forintot, sem. tehát meg kell nézni, hogy hogy mi az ok, milyen intézkedéseket tehet saját hatáskörben az állatkert, milyen intézkedéseket tehet a fővárosi önkormányzat, milyen mértékben uh -huh. tud a fővárosi önkormányzat hozzájárulni ennek a hiánynak a... a, a, a Vegyünk egy eszélye. analógiáját. Azt árulja el, hogy miközben György Beredeket és a Városliges Zértét megannyian csesztetik amiatt, hogy egyes projektek hogyan drágulnak, valójában nem tapasztalni mást, nyilvánvalóan az elemek más, a biodom esetében is. Amíg a Városliget esetében ezt az állam természetesnek tartja, és én pedig nem tartom természetellenesnek, tehát én minden költségnövekedésben nem látok lopást, én nem tartozom az üldözési mániások ezen körében, addig a főváros esetében ugyanez a helyzet azzal az óriási különbséggel, hogy az állam költségvetése és a főváros költségvetése más. De az ön hozzáállása ehhez a történethez alapvetően olyan, hogy egyébként az államnak is van egy költségvetése, ami nem tud túlterjeszkedni tehát ha ilyen elem jelentkezik, legyen az biodom vagy nyavaja, nyavaja, nyavaja, még nem tudjuk, hogy micsoda, akkor ezt alapvetően a fővárosnak kell megoldania, hiszen ahogy a kormány nem kér kölcsönpénzt a fővárostól, a főváros is felvehet hitelt, de az, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsán azt mondja, hogy neki ez a pénz jár, vagy, jár, vagy valami olyasmit mond, mint a jogosultság, az meghaladja azt a jogi formát, amire egyébként a közfejlesztések tanása létrejött. Én most ebben a legfontosabbnak talán azt tartom, hogy az a helyes, hogyha mondjuk ön egy konkrét állami beruházást megnevezett, uh -huh. a Liget beruházást, hogyha a kormány, és különösen a pénzügyminisztérium, akinek ebben döntő szava van, ugyanúgy jár el a Liget ZRT felé, uh -huh. mint az állatkert uh -huh. felé. És ez mit élet Én magyarul? Azt vélelmezem, illetve egész biztos vagyok benne, de Györgyelics Bence, megcáfolhatja, úgy tudom, hogy tud, szoktak önök beszélgetni. Minden héten. Lehet kérdezni meg, hogy ha, ha neki kellett több lett forrás, én is úgy tudom, hogy volt olyan, akkor azért neki kanosszát kellett járnia, és ugyanezeket a kérdéseket e, e, én elég jó véleménnyel vagyok e, e, György úr munkájáról és a Liget szerintem egy professzionális beruházó szervezet, ők kérés nélkül is azzal kezdték, ha új forrásért jelentkeztek, hogy nagyon alaposan írásban uh -huh. tényekkel alátámasztottam, uh -huh. közbeszerzési ajánlatokkal alátámasztottam. Jó, magyarul hogyha leegyszerűsítjük bemutatták. a történetet, akkor minőségileg más lett volna a történet, hogyha ezt a pénzt úgy kérik, hogy közben adnak önnek egy 600 oldalas tanulmányt, vagy papíraktát, ami értem, de ami ezt részletesen van, tartalmazza. Kérd, uh -huh. köz Tökéletesen értem. Mert hogy ilyen nem akkor volt. Az, az be kell mutatni. Mert hogy ilyen Mert nem, nem volt. Ne várja tőlünk senki könyörgöm, hogy hogy Facebook posztokra, meg nyilatkozott. Nem, ez teljesen közetsen. nyilvánvaló, csak akkor tegye azt is egy nyilvánvaló, hogy ezügyben kérés, semmit nem kapott. Tehát kapott egy kérés, de nem kapott hozzá indoklást. Semmilyen kérés sem kaptam. Hivatalosan, írásosan, semmilyen uh -huh. megkeresés, semmilyen alátámasztás, semmilyen tájékoztatás, hogy hogy állhat egyáltalán elő ez a helyzet. Tényleg annyi az annyi. Mit tesz saját maga a feladatkörében uh -huh. az állatkert és uh -huh. a főváros? mivel garantálja, hogy ennél uh -huh. nem lesz majd egy negyedik, uh -huh. meg egy ötödik, uh -huh. meg de egy ez teljes mértében kettő. érthető. Tehát ezek nélkül nem lehet felelődni. Nem, de ebben, ebben szerintem önnek igaza van. Ami Mondom, Tarlós ki... István, én úgy tudom, kérdezze eset meg, meg meg őt, mert Tarlós István kifejezetten figyelmeztette hát, tartózkodnék egy kérdés... kérdés, kérdés, kérdés, kérdés, kérdés rá, hogy ne legyen harmadik eset. Egy kérdés engedje meg, és akkor nagyra értékelem rám, hogy ennyit ennyi de nem mondom, hogy röld. nem, bocsánat, nagyon fontosnak tartjuk a biodom, ugye csak szeretnénk tisztán ez az egyetlen tisztán Jó, kérdés. de akkor még egy kérdés van, hogyha nem a biodom, hanem bármi más, akkor eh, magyarul, hogyha, de akkor visszatérünk az alapkérdéshez, hogyha nekem nincs pénzem, akkor őhöz fordulok, hogy balázs adjál? Hát, uh, good luck. Uh, uh, nem, nem, <síns> <síns> nyilván nem. Jó. Jó. Nem úgy működik az élet, hogy. Hát, nem, jó, és csak és hogy ne, hogy felbátorodjon a fiatal. A, a kormányzat nem úgy működik, hogy. Bárki bármilyen ügyben, főleg a saját feladatában, saját önállóan intézett dolgokat, kiderül, hogy van valami hiány, akkor kormány tönbe, mert hát akkor az ország pénze nem lenne elég a hasonló akciókra. Azt látom, hogy ön átfogóan gondolkodik, tehát struktúráltan. És egészen kiválóan fejezi ki magát is, ráadásul maga a rendszer, amiben gondolkodik az alapvetően nem politikai jelem. Ezért kérdezem öntől, én vagyok a főváros elnézős Karácsony Gergélytől. Én vagyok a főváros, és itt van ez a Lánchíd alagút kérdés. Az egyikre van pénzem, az se nagyon elég, de a kettőre együtt biztos, hogy nincs pénzem. Ön aki az egészhez legalább annyira ért, mint a főváros, azt mondja, tehát azt kérdezem öntől, hogy önnek nem fájja a szíve a szó legjobb értelmében akkor, amikor az alagutat leválasztják a Lánchidról, holott az egy kívülálló számára evidensnek tűnik, de cáfolja meg, hogy én ezt rosszul feltételezem, hogy a kettőt együtt kéne felújítani, ám az egyik fél azt mondja, hogy az egyik az elengedhetetlen, de a kettőre együtt nincs pénz. E, ilyenkor az embernek fáj a szíve is nem segít, vagy fáj a szíve és kitalál valami módozatot, hiszen nyilvánvaló, hogy a biodom és a, vá a városléget is annyiban tartozik össze, hogy közel állnak, közel, fekü közel fekszenek egymáshoz, de az alagút és a láncét ebből a szempontból még inkább összetartozik, azoknak a szétválasztása tökéletesen érthető pénzügyileg, struktúráját tekintve nem. Mi vár ránk budapestiekre ez ügyben, az ön véleménye szerint? Lehet-e két percem egy személyes történet Teljesen. Megosztása? Köszönöm szépen. Nekem a láncíd szívügyem, és ezért mindenképpen azon vagyok, hogy megoldást találjunk egy nem könnyű helyzetre. Nyilván az anyagi realitások határt szabnak a, a megoldásoknak. Azért szívügyem a a, a, a láncid, mert ha nem lenne láncíd, akkor én most nem tudnék beszélgetni ennél. Azt történt ugyanis, hogy amikor a láncid épült, akkor valami jasmit épített Budapest, Magyarország, még Budapest nem is létezett ezzel az elnevezéssel, ami sosem épült Magyarországon, és ez külföldi eh, mérnökök segítségére volt szükség. És ide jött egy nagyon komoly skót mérnök csapat, és az egyik mérnök fi az magával hozta két unokahugát. Ez, az családi ez egy családi története. Baptista teremtések voltak, és a, a, a, a, egy pesti református gyülekezetbe e, illeszkedtek be, ahol volt egy fiatal lelkész, egy bizonyos török pál, akinek megtetszett a skót kisasszony, és elkezdett udvarolni. Sikerrel járt, megkérte a kezét, és megházasodtak. Ők az én szép szüleim, tehát Igen. a nagyszüleim débszülei. Tehát ha nincs Budapest, nem épül a láncid, a skótok nem jönnek Magyarországon. Csak az a kérdés, török, hogy jönnek van-e hasonló kötőzés az alagúthoz. Török pál nem tud és ez a genetikai kombináció, amit bennem is megtestesül nem áll elő, tehát én a láncid és Budapest nélkül nem élhetnék, annyival tartozom a városnak, hogy sose fogom tudni e, meghálálni, Úgyhogy én ebben az ügyben is a megoldáson fogok e, e, dolgozni, nem könnyű, nyilván az egy kényszer. De, de amit én felvetettem, az jogos, ugye? Vagy nem jogos? Igen, teljesen jogos, a, az lenne az ideális. Ha, ha egyben... Ugye erről is szólt a kormány szándékait is, a, még Tarrós István fordult hozzánk, hogy a kormány támogassa, ő mondta meg az összeget, 6 milliárd forinttal ezt a percetest. Az Alagút és a Láncír együttes felújítását. A ugye ezt egy fontos ügynek tartja, ő egy évvel ezelőtt, tavaly októberben talán, ezt a forrást biztosította. Egyetlen egymérésünk volt, hogy egyben történjen uh -huh. meg, és ne a budapestiek uh -huh. érdekében 18 hónapnál semmiképp sem legyen hosszabb, amíg lezárják ezt a Budapest kellős közepén egy elég fontos forgalmi útvonalat. Ebben meg is egyeztünk, és aztán uh, uh, Tarlós vissza is dobta, tehát ilyen intézkedéseket várunk, hogy ő szigorította közbeszerzésen, amikor látta, hogy magasabb árajánlatot jönnek, érvénytelenített közbeszerzést visszadobta, de úgy tűnik, hogy még mindig van hiány, és hát uh, Senkinek sem korlátlanok az anyagi lehetőségei, sem a fővárosnak, sem a kormánynak. Ezért most arról beszélgetünk karácsonygergejökkel, hogy ha, ha nincs más megoldás, eh, akkor, eh, akkor mégiscsak külön választjuk, és eh, első ütemben a sürkősebb láncid felújítást eh, végzi a főváros, majd második ütemben az algutat. Itt keresjük a megoldást. Én nem akarok, eh, eh, hogy mondjam, idézőjelben a hátuk mögött udvariatlan lenni, de az egy tényleg korrekt valós információ, hogy itt is csak sajtónyilatkozatokat, és most a közfejlesztések talán egy szóbeli kérést hallottunk, és itt is várjuk a, a, a pontosan mi is. Tudjuk, a helyzet, a milyen a, Tehát egy ilyen hivatalos, írásos, részletes tájékoztatást mennyi az annyi, és mi biztosítja, hogy ez viszont tényleg elég legyen. Tehát megkezdtük ezeknek az információknak a begyűjtését, földolgozását. Nagyon szépen köszönöm. Lehet, hogy én is hagytam lepattanót, tehát lesz egy másik fialajános, aki majd ennek a műsornak a lepattanó. már csak van... jövőre én úgy tervetem, hogy ezt az esendőt az önnek adott interjúval fejeztem be a nyilvános igen, hogy én ezt nagyra értékelem. értékelem. Most ha hát csak az a kérdés, hogy a hallgatóim is, elsősorban az információ részét őszintén remélem. Köszönöm szépen, köszönöm a munkatársainak a lehetőséget, akszöl, vagy aki összehozott kettünket, Á, boldog új évet kívánok önnek és csapatának. Boldog ünnepeket! Köszönöm szépen! Nagyon Jöjjjön szívesen. Fügyes volást hallottat! nulla egy hét egy hat jó nem hallgatnám vissza. Ajánlatot tettem egy sáv létrehozására. Ajánlatot tettem beszélgető partnerek beszerzésére, mindkettőhöz döröpont kuka gmail.com. Névtelefonszám. A mai műsorban nagyjából még egy tucat perc van hátra. 06148909999 és 06367716. Egy figyelek a van mire. You're good. Who are you? I'm that that's stupid with the Párki más 0614890999 és 063677 egy 51. Jyö. Jó regem Jó tökéletes, nagyon élvezetes beszélgetés volt. Nagyon köszönöm. Töztás! Én is így éltem meg, most már csak az örök véleményre lenné kíváncsi 06148-9099 és 063677 16. Köszönhet a basban! Lepattanókért sorolhatnám a műsorokat, de jó indulatból nem teszem. egy és egy jó reggelt jó reggelt kívánok köszönöm a reportot a Fügyes úrral! de szeretném hozzátenni, hogy Fűrjes Balázs elfelejtette, hogy a a beruházási költsége is elnézést, az nem el volt kette. a beszélgetés témája, tehát értem, hogy önben mindenben van erre igény de most nagyjából ott tartunk, mint a Persányi fél SZDS-es Nem, nem. beleértve, hogy ott a költségek lehet, hogy tényleg ekkorák voltak, csak az a kérdés hogy ezt minden egyes beszélgetésben muszáj előhozni én úgy gondolom, hogy nem ön úgy gondolja, hogy igen, ez egyelőre az én műsorom. Jó reggelt! Jó reggelt, úr! Ö, nem szeretném az utolsó beszélgetés hangulatát elrontani. Tegye. De engedjem meg egy... Nem, nem, szó, engedjem meg egy gondolatmenetet. Én úgy gondolom, hogy valamennyi fideses farkas vannak közöttük Még... angyalarcúk, Két perc van hátra a műsoromból, arra azt hülyeségekre nem szánom. Hogy mi hülyeség az én műsoromban, azt a műsorban, mikrofon mögött én, otthonukban, autóban, önök döntik el. Jó reggelt! Jó reggelt! Füriás, ezért Hát ha belegondolnak abba, hogy a Fügyes Balázs előtti periódusban, tehát amikor nem volt, akkor teljesen normálisan viselkedtek. Már a nagyon messziről jött ember egészen hihetetlen volt, mert az ott lévő emberek úgy beszéltek, mintha politikusok lennének tehát egyszer a politikusok könnyen lehetséges vagy civilek lesznek, de önök többen vannak, mint a politikusok rosszabb lesz az a periódus amikor önök lesznek politikusok, mint amikor most a Fidesz van, ha én jól figyelem a jelen helyzetet mindegy, én igyekszem majd úgy élni mint a viccben, hogy én egy kis szigetről beszélek, én onnan beszélek amikor ugye a kapitány, mondja ezt, a mind a két szárnya ég csak szóltam minden a hajókos a hajőárbocról. Ügötle a többi sétálta a repülőgépet a hajóval. Jó reggelt! Jó reggelt! Baj, azt mondom, hogy hiányzom a hiányat pink hat szintű számát. Bármit hiányolhat. Negek ide hiányzik a homla. Egy tehát attól még rohadjanak le. 099 és 0836771161. Minden nap kísérletim ésár minden nap utolsó adás. Holnap már csak azt fogom mondani kettő. Jó réget. Ön azt ígért, hogy addig játszta a falat, amíg a dész lábkerítés le nem bontják. Nem tudom, másik műsor hallgatni, mint amit én készítek. És attól, mert gyorsan beszél, attól nem lesz értelmesebb. Ha nem fogadt volna abban, hogy hányszor fér bele a fiatal műsorba, hát az más történet. De akkor nagyon igyek ezzel harmadszor. 0614890999, és 0636771161. Jó reggert! Jó reggert kívánok! Csak azt szeretném, hogy felsági miniszter úr volt az MSZP-hez dél kormány idén, és ez csak azért érdekes, mert a... MSZP-kormány felvon... élén? Élén soha nem volt! Mit így az élén én... volt? környezetvédelmi miniszter volt. Milyen élen volt. Nem volt pártag, nem volt tagja a frakciónak. Erről volt szó. Nem volt országgyűlési képviselő. Vagy valamit rosszul olvastam. Képviselő jelölt volt. Jó reggelt. Jóregetiának miniszter volt, miniszter. abban a még volt. Értem, csak olyasmiről beszéltem, mint senki se kérdezett. Viszont hallásra. Az a kérdés, hogyha utálni akarja a Persányit, akkor lehet, hogy nyúltenyésztő is volt, hogyha ez netán az ő szempontjából hátrányos. Senki se tagadta, hogy miniszter volt. SDSS miniszter nem volt. De csak fújja a magáért, tehát Könnyebb a Füriessel, zöldágra vergődni, mint néha a hallgatókkal. Ezért mondom, hogy önök egészen kiváló politikusok lesznek. Csak miközben önök szidják a politikusokat, a megnyilatkozásuk alapján, tisztelt a kivételnél, rosszabbak náluk, pedig időnként azt gondoljuk, hogy náluk rosszabbak már nincsenek. Hajrá! Leplezzék le magukat! de fél tíz után, hál' Istennek, már kevés ember szövegére fogom tudni azt mondani, hogy hülyeség, mert jön a sebes, akinek valamilyen interjút kell készíteni, és én szívesen átengedem neki a stúdiót. De nyugodtan még van valamennyi idejük, hogy hülyeségekkel traktáljanak. Az a pénz, amit keresek, abban bőven belefér, hogy hallgasson. Az egy másik kérdés, hogy lehetne örülni a jónak, de Isten mencs. Mint a gonosz malacka, gödölben, kihúznak, nem... Önöknek Mohácsi vész kell, de én a belga. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én szeretném megköszönni a mai napi zenei választást. Már régóta vágytam a Beatles vel meg a Deep és, ez, és ez nekem nagyon nagy érmény volt. Ön egy üdítő volt. kivétel, örülök, hogy örült. Pont fiala, Janos, kukac, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. Fél tízet ígértem, fél tíz van. Ádám, te jössz!